Partea a patra Zile de făgăduință Poporul care umbla în întuneric vede o mare lumină. Peste cei ce locuiau în țara umbrei morții răsare o lumină. Isaia 9,2 Căci pâinea lui Dumnezeu este aceea care se pogoară din cer și dă lumii viață. Ioan 6 cu 33. Capitolul 23 Împărăția lui Dumnezeu este aproape. Capitolul acesta se bazează pe cele relatate în Luca 21 cu 31, 34 și 36. Isus a venit în Galileea și propovăduia Evanghelia lui Dumnezeu. El zicea, s-a plinit vremea și împărăția lui Dumnezeu este aproape. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Marcu 1 cu 14 și 15 Venirea lui Mesia se vestise mai întâi în Iudea. În templul din Ierusalim fusese prezis lui Zaharia pe când sluja în fața altarului nașterea înainte mergătorului. Pe dealurile Betleemului, îngeri vestiseră nașterea lui Isus. La Ierusalim, veniseră magii să-l caute. În templu, Ana și Simeon mărturisiseră despre dumnezeirea lui. Ierusalimul și toată Iudeea, ascultaseră predicarea lui Ioan Botezătorul, iar delegația trimisă de Sinedriu împreună cu toată mulțimea, auzise mărturia lui despre Isus. În Iudeea, Hristos primise cei din tâi ucenici ai săi. Aici petrecuse el o mare parte din timp la începutul lucrării sale. Srefulgerarea dumnezeirii sale la curățirea templului, minunile sale de vindecare și învățăturile pline de adevări dumnezeiesc care porneau de pe buzele sale, toate proclamau ceea ce declarase el în fața Sinedrului după vindecarea săvârșită la Betesda că era fiul celui veșnic. Dacă conducătorii lui Israel ar fi primit pe Hristos, el i-ar fi onorat ca soli ai săi care să ducă lumii Evanghelia. Lor li s-a dat întâi ocazia de a deveni vestitori ai împărăției și ai harului lui Dumnezeu. Dar Israel n-a cunoscut timpul cercetării lui. Gelozia și neîncrederea conducătorilor iudei se transformase într-o ură și inima poporului a fost îndepărtată de Isus. Sinedrul le pădase Solia lui Hristos și era hotărât să o moare. De aceea Isus s-a îndepărtat de Ierusalim și de preoți, de templu și de conducătorii religioși, de poporul care fusese învățat în ale legii și s-a îndreptat către o altă clasă de oameni pentru a le vesti Solia și pentru a aduna pe aceia care urmau să vestească Evanghelia la toate neamurile. După cum lumina și viața oamenilor a fost lepădată de autoritățile eclesiastice în zilele lui Hristos, la fel a fost lepădată și în toate celelalte generații următoare. Iarăși și iarăși s-a repetat istoria retragerii lui Hristos din Iudea. Atunci când reformatorii au predicat cuvântul lui Dumnezeu, ei nu se gândiseră să se despartă de biserica existentă, dar conducătorii religioși n-au vrut să tolereze lumina, iar aceia care o purtau au fost siliți să caute pe alții care doreau după adevăr. În zilele noastre, puțini dintre cei care susțin că sunt urmașii reformatorilor, sunt mânați de spiritul lor. Puțini ascultă de glasul lui Dumnezeu și sunt gata să primească adevărul fără să țină seama de cine îl prezintă. Adesea, aceia care merg pe urmele reformatorilor sunt obligați să se îndepărteze de bisericile pe care le iubesc pentru ca să poată vesti învățătura lămurită a cuvântului lui Dumnezeu. Și de multe ori, aceia care caută lumina sunt obligați de către aceeași învățătură să părăsească biserica părinților lor ca să-i poată da ascultare. Locuitorii Galilei erau disprețuiți de rabinii din Ierusalim ca fiind oameni grosolani și neînvățați, dar cu toate acestea oferau un câmp mai favorabil pentru lucrarea Mântuitorului. Ei erau mai zeloși și mai sinceri, fiind mai puțin stăpâniți de bigotism, mintea lor era mai primitoare pentru adevăr. Mergând în Galileea, Isus nu a căutat singurătatea sau izolarea. Pe vremea aceea, Provincia era plină de locuitori și amestecul de naționalități era mai mare decât în Iudea. Când Isus a călătorit în Galileea, învățând și vindecând, mulțimile au alergat la el din orașe și din sate. Mulți au venit chiar și din Iudea și din provinciile învecinate. Adesea era obligat să se ascundă de oameni. Entuziasmul era atât de mare încât era nevoie să se ia măsuri de prevedere ca nu cumva autoritățile romane să se teamă de răscoală. Niciodată nu mai fusese un timp ca acesta pentru lume. Cerul se coborâse pe pământ. Sufletele flămânde și însetate, care așteptaseră multe vreme mântuirea lui Israel, se uspătau acum din harul unui mântuitor milostiv. Tema predicării lui Hristos era... S-a împlinit vremea și împărăția lui Dumnezeu este aproape. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. În felul acesta, solia Evangheliei, așa cum era prezentată de Mântuitorul însuși, se întemeia pe profeții. Timpul despre care el spunea că s-a împlinit era perioada făcută cunoscută lui Daniel de către îngerul Gabriel. Șaptezeci de săptămâni, zicea îngerul, au fost hotărâte asupra poporului tău și asupra cetății celei sfinte, până la încetarea fără de legilor, până la ispășirea păcatelor, până la ispășirea nelegiuirii, până la aducerea neprihănirii veștice, până la pecetluirea vedeniei și proorociei și până la ungerea Sfântului Sfinților. Daniel 9,24 În profeție, o zi reprezintă un an. Numer 14,34. Ezechiel 6. Cele șaptezeci de săptămâni sau 490 de zile reprezintă 490 de ani. Se dă un punct de plecare pentru această perioadă. Să știi, dar și să înțelegi: că de la darea poruncii pentru zidirea din nou a Ierusalimului până la unsul, Mesia, la cârmuitorul, vor trece șapte săptămâni, apoi șaizeci și două de săptămâni. Daniel 9 cu 25, adică 483 de ani. Porunca pentru rezidirea Ierusalimului, așa cum a fost completată prin decretul lui Artaxerse Longimanus, vezi Esra 6 cu 14, 7 cu 1 la 9, a fost pusă în aplicare în toamna anului 457 înainte de Hristos. De la data aceasta, 483 de ani, se întind până în toamna anului 27 după Hristos. După cele spuse în profeție, această perioadă trebuie să ajungă la Mesia cel uns. În anul 27 după Hristos, Isus a primit la botezul său ungerea Duhului Sfânt și curând după aceea și-a început lucrarea. Atunci s-a vestit solia, s-a plinit vremea. Apoi îngerul a zis, el va face un legământ trainic cu mulți timp de o săptămână, șapte ani. Timpul de șapte ani de când Isus și-a început lucrarea, Evanghelia trebuia să fie predicată în deosebi iudeilor, trei ani și jumătate, prin Hristos personal și apoi prin apostoli. La jumătatea săptămânii va face să înceteze jertfa și darul de mâncare, Daniel 9, 27. În primăvara anului 31 după Hristos, adevărata jertvă a fost oferită pe Golgota. Atunci, catapeteasma Templului a fost sfârșiată în două, arătând că se retrăsese Sfințenia și Însemnătatea de la serviciul jertvelor. Venise timpul să înceteze jertfele și darurile în Templul de pe pământ. Săptămâna aceasta, șapte ani, s-a încheiat în anul 34 după Hristos. Atunci, prin omorirea lui Ștefan cu pietre, iudeii au sigilat lepădarea Evangheliei. Ucenicii răspândiți din cauza persecuțiilor în toate părțile mergeau din loc în loc și propovăduiau cuvântul. Fapte 8 cu 4 Și nu mult după aceasta s-a convertit Saul, persecutorul, care a devenit Pavel, apostolul neamurilor. Timpul venirii lui Hristos, ungerea lui prin Duhul Sfânt, Moartea lui și vestirea Evangheliei la neamuri erau arătate cu precizie. Iudeii avuseseră privilegiul de a înțelege aceste profeții și a le recunoaște în plinirea în lucrarea lui Isus. Hristos a stăruit ca ucenicii lui să înțeleagă semnătatea studiului profețiilor, referindu-se la profeția dată lui Daniel cu privire la timpul lor, el a zis, cine citește să înțeleagă, Matei 24,15. După înviere, el a explicat ucenicilor din toți profeții ce era cu privire la el, Luca 24 cu Mântuitorul vorbise prin toți profeții. Duhul lui Hristos care era în ei, vestea dinainte patimile lui Hristos și slava de care aveau să fie urmate. Întâi Petru 1 cu Îngerul Gabriel, următorul în rang după Fiul lui Dumnezeu, venise la Daniel cu solia dumnezeiască tot Gabriel, îngerul său, a fost trimis de Hristos să facă cunoscut viitorului Ioan cel iubit. Pentru aceea care citesc și aud cuvintele profeției și țin lucrurile scrise în ea, e făgăduită o binecuvântare. Apocalips 1 cu Domnul Dumnezeu nu face nimic fără să-și descopere taina sa slujitorilor săi proroci. Deși lucrurile ascunse sunt ale Domnului Dumnezeului nostru, lucrurile descoperite sunt ale noastre și ale copiilor noștri pe vecie. Amos 3 cu 7, Deuteronom 29 cu 29. Dumnezeu ne-a dat aceste lucruri și binecuvântarea lui va însoți cercetarea cu respect și cu rugăciune a scrierilor profetice. După cum solia primei veniri a lui Hristos vestea împărăția Harului Său, tot astfel solia celei de-a doua veniri a lui vestește împărăția slavei sale. A doua solie, ca și cea din tâi, se întemeiază pe profeție. Cuvintele îngerului către Daniel cu privire la zilele din urmă aveau să fie înțelese în timpul sfârșitului. Atunci mulți o vor citi și cunoștința va crește. Cei răi vor face răul și nici unul dintre cei răi nu va înțelege, dar cei pricepuți vor înțelege. Daniel 12:4 și 10. Mântuitorul a dat semne pentru venirea lui, și el zice: Când veți vedea întâmplându-se aceste lucruri, să știți că împărăția lui Dumnezeu este aproape. Luați seama la voi înșivă ca nu cumva să vi se îngreuneze inimile cu buibare de mâncare și băutură și cu îngrijorările vieții acesteia și astfel ziua aceea să vină fără veste asupra voastră. Vegheați dar în tot timpul și rugați-vă ca să aveți putere să scăpați de toate lucrurile acestea care se vor întâmpla și să stați în picioare înaintea Fiului Omului. Luca 21, cu 31, 34 și 36 am ajuns la timpul prezis de aceste profeții. A venit timpul sfârșitului. Viziunile profețiilor sunt desigilate și avertizările lor solemne arată că venirea Domnului nostru în slavă s-a apropiat. Iudeii au interpretat greșit și au aplicat greșit cuvântului Dumnezeu și n-au cunoscut timpul cercetării lor. Anii de lucrare ai Mântuitorului și ai Apostolilor lui Ultimii ani prețioși ai Harului pentru poporul ales i-au petrecut complotând nimicirea trimișilor Domnului. Erau stăpâniți de ambiții pământești și darul împărăției spirituale le-a fost dat în zadar. La fel și astăzi, împărăția acestei lumi stăpânește gândurile oamenilor și ei nu iau seama cât de repede se împlinesc profețiile și nici nu recunosc semnele grăbitei apropieri a împărăției lui Dumnezeu. Dar voi, fraților, nu sunteți în întuneric pentru ca ziua aceea să vă prindă ca un hoț. Voi sunteți fi ai luminii și fi ai zilei. Noi nu suntem ai nopții, nici ai întunericului. Cu toate că nu putem să știm ceasul revenirii Domnului, tot putem să cunoaștem apropierea venirii Lui. De aceea să nu dormim ca ceilalți, ci să veghem și să fim treji. 1 Tesalonicen 5, cu 4 la 6